Лишилась на ньому і гімназійна куртка, бо і військових курток вивелось дуже мало. Потім роздавали шинелі, більшість із них добряче зношена, ще й у дуже нездалому стані, а одягати їх було примусово. Бо на дворі хоч і тепла, схоже на осінь, але так і зима. Яка може кожної дни обернутися стужею і снігом. Сашко, як на гріх, випала шинеля без однієї поли. Ось це його чомусь особливо сприкрило, що так ледве сльози на очі не навернулись. Але іншої шинелі до вибору не було. І Сашко так і залишився у цій шинелі, якій спершу не було частини лівої поли. Відразу ж почалися кпини. Що то на Пипському фрак, чи що він має ходити вперед боком у вітряний день, аби не піддувало? І що старшина взагалі має навчити його ходити боком? І таке інше? Зараз, коли появився Витько, то навіть про біду свою із шинелею забув Сашко Пипський, бо знав, що тепер-то Усе влаштується. У нього, чи то пак, у них усе влаштується. Цей день, справді, був добрий, бо поприходили до всіх родичів, понаносили домашньої їжі. Звичайно ж, і Сашка відвідала родина та ще й усі гуртом. Батько домовився з хлопцями і виміняв якоюсь складною арифметикою усе так, що вже... Цієї ночі місце його на ліжку у касарні виявилось поряд із Пипським. Хлопці того дня добре поїли і увечері перед сном мали десь із годину чи півтори вільного часу, врешті, могли собі і побалакати. Комендантом приміщення військової юнацької школи був старенький полковник, який удень командував навчанням молоді, а ввечері довго сидів із юними студентами і гімназистами оповідаючи різні історії з минулої своєї служби у царській армії із з українських подій і планів сьогодення. Так минуло кілька днів. Хлопці починали звикати до нового складу життя. дрібні прикущі їхні потроху щазали, розчиняючись у буднях. І гуртове життя загалом почало їм подобатись. До студентів подеколи приходили дівчата – і ті йшли на побачення у двір чи десь неподалік, вистоювали годинами перед наказом спати, цілувалися більшого так, щоби не бачив ще хтось, і приходили до касарні худої бувалих і дорослих мужів, що надзвичайно дратувало молодших гімназистів. Щодня навідувалися батьки молодих вояків, чи хтось із рідних, приносили харчі, і вже ніби налагодилось. Аж одного ранку новобранці прокинулись від грюкоту і шуму, який чинила група обдертої і брудної озброєної молоді, що вірвалась у кімнати. Виявилося, що це приїхали до Києва господарі цього дому юнаки першої української військової школи. Понад місяць вони тримали позицію біля Бахмача, чекаючи підкріплення. І дійсно це підкріплення було потрібно для того, щоб перемогти більшовицьку навалу, яка йшла із Москви тоді на Київ. Підкріплення не вовло. Приїжджали до Бахмача козаки великими групами, заявляли про свій нейтралітет і забирались додому. Юнаки військової школи збунтувались і подались до Києва. Без підкріплення вони не збиралися вертати на позиції. Єдиною силою, яку могли дати їм у поміч, була студентська сотня. Через день перша сотня студентського коріння січових стрільців вирушила на фронт. Комендант школи, старий полковник, благав юнаків не забирати з собою студентську сотню. Але студентський курінь, а особливо наймолодші, молодші, були хоч зараз у бій. «Та все ж ви стріляти не вмієте, – жахався полковник». «Куди ж вам проти московської армії? Там дорослі й досвідчені вояки. Та ще матроси, наскільки відомо. Ви ж проти них не встоїте. Стріляти навчимося у бою». Запально кинув йому Андрій Соколовський. «А що, немає в Україні зараз іншого війська? Не наша провина, а скорше ваша, пане полковнику, і ваших колег». «Ви повинні виконати свій обов'язок перед Україною, якщо треба вмерти, бо умремо за неї. Але не здамося, не відступимо». Дитино, побійся Бога, куди тобі вмирати? Ти ще й не жив?» Просив його полковник. «Я не дитина», – патетично промовив Андрій. «Я сьогодні стрілець української армії». В Соколовському не було ще і 16 років. Сашко не тямив, чи забувався на хвилину у сні цієї ночі, чи ні, але зараз зійшов на нього великий спокій і звалася оця нелюдська, утома, страшенна, нервова, напруга, що виснажила вкрай його худеньке, ще зовсім підліткове тіло поступилась раптом місцем спокою і глибокій світлій свідомості. Він полегшено зітхнув Обвів очима ще напівтемний, але під першими променями світанку, що ми цвітліші, зараз станційний зал і знову звернувся до Бога з молитвою. Не за себе зараз молився Сашко, не своєю долею опікувався, звертаючись до Всевишнього, а вічної пам'яті просив тим, хто загинув учора на полі бою і славної долі Україні. Волі їй і сили у придешньому, аби ті, хто загинув за неї, не віддали своїх життів даремно. Студентський корінь заліг ліворуч від станції, а військова школа праворуч. Спершу їздила і стріляла у ворогів їхня єдина гармата на майже саморобному панцирному поїзді. Одну спробу ворога відбили успішно, відбили і другу. Далі все було у якомусь страшному хаосі, мов, у страшному сні. Сашко бачив перестрілену на виліт голову Андрія Соколовського з виразом здивування на дитячому обличчі. Бачив, як падає, тримаючись за груди з кривавою піною на устах Остап Гнаткевич. Один за одним падали мертвими хлопці –